פרק י"ט ויען איוב ויאמר, עד אנה תוגיון נפשי, ותדכונני במילים, זה עשר פעמים תחלימוני, לא תבושו, תהכרו לי, ואף אמנם שגיתי, איתי תלין משוגתי. אם אמנם עלי תגדילו, הן עצק חמס ולא אענה, השבה ואין משפט. אורכי גדר ולא אעבור, ועל נתיבותי חושך ישים. כבודי מעלי הפשיט, ויסר עטרת ראשי. היא תצאני סביב ואילך, וישא כעץ תקוותי. ויחר עלי אפו, ויחשבני לו חצריו. יחד יבואו גדודיו, ויסולו עלי דרכם.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 גם עווילים מעשו בי, אקומה וידברו בי, תיעבוני כל מתי סודי, וזה אהבתי, נהפכו בי. בעורי ובבשרי דבקה עצמי, בעת מלטה באור שיני. חנוני, חנוני אתם רעי, כי יד אלוה נגעה בי. למה תרדפוני כמו אל, ומבשרי לא תסבאו? מי ייתן אפוא, ויכתבון מי מלאי, מי ייתן בספר ויוחקו, בעת ברזל ועופרת, לעד בצור יחצבון. ואני ידעתי, גועלי חי, ואחרון על עפר יקום. ואחר עורי ניקפו זאת, ומבשרי אחזה אלוה. אשר אני אחזה לי, ועיני ראו, ולא זר, כלו כליותי בחיקי, כי תאמרו, מה נרדוף לו? בשורש דבר נמצא בי. גורו לכם מפני חרב, כי חימה עוונות חרב, למען תדעון שדון.